Bona tarda, benvinguts a la sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament de Figueres de 3 de desembre de 2013, l'últim ple ordinari de l'any, a falta d'un extraordinari que farem per l'aprovació de pressupostos i d'ordenances fiscals el 18 de desembre. Per tant, anem pel ple, aprovació de les actes de les sessions anteriors ordinàries de 7 de maig i de 4 de juny de 2013 regidors tenen alguna observació a fer-hi les actes? Es poden aprovar? Doncs quedarien aprovades. Faig un breu informe sobre l'activitat institucional que he portat a terme aquest mes de novembre. Els dies, el dimecres 6 de novembre, reunió amb la Junta Local de Seguretat, extraordinària, que van fer motiu dels successos del dia de tots sants al cementiri. El mateix dia es va signar el conveni amb pagesos solidaris, dijo 7 de novembre es va presentar aquí a la sala de plens el pla director de cooperació a les entitats de cooperació de la ciutat. El divendres 8 de novembre al Castell de Sant Ferran vaig assistir a l'homenatge promogut per l'associació Amics del Castell a l'escriptor de novel·la negra, Albert Pedrosa. El dissabte 9 de novembre eh, va, ben, vaig passar per diversos esdeveniments que tenien lloc a la ciutat, a la Rambla, el Festival Ingràvit, vaig anar a la Garrilla també la Festa de l'Oli de, la... de celebració del desè aniversari de uh, Masset Plana. Al pavelló municipal, a la presentació dels equips de bàsquet de les Escolàpies. El diumenge 10 de novembre, la presentació dels equips de bàsquet de la Depaf. El dimarts 12 de novembre, em vaig entrevistar a Barcelona amb el senyor Josep Varios, cap de carreteres de l'estat de Catalunya, per tractar el tema del pas de camions per la Nacional 2A, i la Nacional 260. El dimecres, 13 de novembre, vaig visitar l'escola Escolàpies. El 14 de novembre es va presentar aquí a la sala de plens el programa Reempresa. El, el mateix dia, el centre de formació integrat a la conferència de Màrius Serra per l'estat aniversari de l'Escola Oficial d'Idiomes. A Girona vaig assistir lliurement de premis mosques del periodisme. El divendres, 15 de novembre, a la sala de plens es van lliurar els premis seva i Flaona, promocuts per Comerç Figueres. A la tarda a la catequística, la conferència de l'economista Gonzalo Bernardo organitzada per TACS, assessors. A la Casa Empordà, el mateix vespre, inauguració de l'exposició El Pallars il·lumina Catalunya. El diumenge 17 de novembre vaig assistir al dinar de l'associació Triangle Blau que havia fet assemblea aquell mateix matí. I a la tarda al Teatre Municipal al Jardí a la Gala de Premis del Dolce Tardó. El dimecres 20 de novembre vaig assistir a el, al Consell Rector del Consorci de Salut i Social de Catalunya. El dijous 21 de novembre em vaig reunir amb els veïns del barri del, del Juncària per Bosch. El divendres 22 de novembre al Teatre Municipal al Jardí a la celebració del 700 aniversari de l'Hospital de Figueres. El 24 de novembre al Jardí es va projectar el documental Entre el Cel i la Terra de la història dels 30 anys del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Divendres 29 de novembre vaig visitar els taller de la Fundació Altem. El dissabte 30 de novembre, aquest dissabte passat, vam encendre els llums de Nadal a la plaça de la Palmera. El diumenge 1 de desembre vaig assistir a la presentació dels equips de futbol de la Salle i seguidament a la inauguració de les obres de millora del cementiri de Vilatenim. I ahir vespre vam fer una visita guiada per llums de Nadal que es faran aquestes visites cada dissabte a les 6 de la tarda prèvia a inscripció a l'oficina de turisme que expliquen les guies de Figueres expliquen la història dels llums de Nadal delineants, d'on venen, per què, aquests dibuixos, de quines pintures, que és molt interessant. de l'activitat institucional res més, passaríem al punt tercer, ratificació del decret d'alcaldia, presidència de 14 d'octubre, pel qual vàrem sol·licitar a la Universitat de Girona la creació de la càtedra de viticultura i d'enologia Narcís els fages de Romà té la paraula el tinent d'alcalde de, de Cultura i Educació, Josep Maria Godoi Moltes gràcies alcaldessa eh, doncs l'Ajuntament de Figueres el Consell Regulador de nominació d'origen Empordà i la Universitat de Girona tenen interès comun desenvolupar programes d'activitats de reflexió, debat i difusió en temes relacionats amb el patrimoni vitinícola i etnològic de l'Empordà mitjançant la creació a Figueres d'una càtedra de viticultura i etnologia Narcís Faix de Romà el funcionament de la càtedra de viticultura i etnologia Narcís Faix de Romà en el cas de la seva creació s'ha eh que s'ha creat ja, seguiria les línies marcades eh, en la memòria de projecte de creació de la mateixa, que s'adjunta a l'expedient i que avui aquest matí els he per correu electrònic eh, a tots els regidors i regidores, i que ha estat encarregada al senyor Eduard Puig, Baireda, no l'aquí escriptor, i a la senyora Carme Coll, Departament d'Enginyeria Química, Cadària de i Tecnologia Agramentària de la UDG. Uh, i per tant en base als antecedents solicitem a l'Universitat de Girona la creació amb seu a la ciutat de Figueres a la Càtedra de Viticultura i Enologia de en Narcís Fages de Romà així com la preparació d'un conveni específic assignat entre dues parts per tal que sigui una realitat a partir del gener de l'any 2014 treballar aquest acord a l'Universitat de Girona i al Consell Regulador i sotmetre el present acord a la ratificació del proper ple municipal Joan, sisplau Gràcies. Eh, no Només un petit comentari. En alguna informació de premsa, al principi, semblava que la universitat des, des, des, descarregava aquí estudis universitaris reals a Figueres, després hem vist que no és tan... Bueno, és, eh, és, una, és una bona notícia la, la creació d'aquesta càtedra, però sí que ui, sí que eh, els encoratgem a seguir treballant, perquè més enllà de... De, de petites coses com aquesta càtedra de la Universitat de Montfort, també que al principi sembla que seria molt i al final doncs, tampoc no acaba sent tant doncs, que es pugui arribar a aconseguir a veritables estudis universitaris aquí a, a Figuera. Sí, així així és, és, és una càtedra té el, el, sentit, el sentit que té les càtedres, de fet eh, tenir estudis universitaris o, o d'alta formació, com en diguem en el Pla Estratègic d'Educació i Formació de la Ciutat de Figueres 2010-2014 uh, és un dels objectius que tenim en ment i, i estem treballant per anar aconseguint petites coses aquestes ara uh, que eh, depèn alguns estudis universitaris concrets, don és un dels objectius que tenim com a pla estratègic d'educació i formació. Gràcies. En el punt número 5 de l'ordre del dia ratificàriem el decret de 14 de novembre, pel qual es va resoldre prendre part... de subministrament pel sistema de rendament de vehicle furgoneta per la Guàrdia Urbana. El tinent d'alcalde Vicenda, Manel. Moltes gràcies, Valesa. Bé, es tracta, efectivament, d'adjudicar a Banco Santander aquest contracte de subministrament per al sistema d'arrendament és un vehicle furgoneta per la Guàrdia Urbana. El preu són 1.328 euros de quota mensual amb l'IVA inclòs és un vehicle de eh, la unitat eh, Fiat Escudo 2000 Multijet semiacristal·lat amb aquestes condicions econòmiques, el termini de l'arrendament és per 5 anys eh, i eh, és la millor oferta de totes les presentades Sí, Pere, sisplau això és, és per ratificar això, no? Per tant, hem de votar S'ha de votar Mare, no, És per fixar la posició, perdoneu Sí, sí, s'ha de votar. Perdó, l'anterior potser no, no ha quedat clar, semblava donar compte el de la càtera de viticultura, entenc que s'aprovava per, per unanimitat. Aquest, eh, doncs, eh, si no s'aprova per unanimitat o si vol fixar la posició, sí, digue, espera. No, sí, simplement que no, tal com va manifestar la comissió informativa, no hi estem d'acord, pensem doncs, que en aquest moment una furgoneta de, comence, de comenament, com costa de dir, perdoneu d'acomunament avançat no és necessari per la despesa que ens esteu plantejant. Per tant, nosaltres hi votarem en contra. No diguem que en un altre moment no em pugui fer falta, però en aquest moment ens sembla doncs, que no... Com es diria, doncs, que no toca. Gràcies. Val. Per tant, hauríem haurien... Un? Vots a favor. vots en contra. Resultat, senyor Secretari, si us plau? A perdó. Abstenció. Shan més vint vots, 17 afirmatius, dos negatius i una extensió. Sí, aprofito, que ara observat, excusem assistència del regidor Pere, Pere Giró, que no, que no podrà assistir al ple perquè es troba fora. Ara sí, el punt número 5, ratificar el decret d'alcaldia de 14 de novembre, pel qual es resol prendre part a la sol·licitud de concórrer a la convocatòria de concessió d'ajuts per la realització del programa d'experiència professional per l'ocupació juvenil a Catalunya, joves per l'ocupació. Té la paraula el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Manel Toro. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, aquest és efectivament una promoció, una iniciativa de servei d'ocupació de Catalunya que estableix aquestes bases reguladores per un programa d'experiència professional per l'ocupació juvenil a Catalunya, joves per l'ocupació. Convocatòria de l'any 2013 i convocatòria anticipada pel 2014. Aquest programa preveu accions d'orientació, de formació i d'experiència professional per a joves en situació d'atur a partir dels 16 anys i menors de 25, amb baixa qualificació i o amb dèficits formatius. A Figueres hi tenim 360 joves menors de 25 anys, inscrits com a demandants de feina a l'oficina de treball de la Generalitat. I l'atur els afecta especialment aquestes persones sense estudis o amb formació bàsica eh, incompleta. Al voltant del 25% dels joves que cursen educació secundària obligatòria no obtenen el graduat. I per tot això resulta d'interès el posar en funcionament accions integrades que comportin orientació, formació i pràctica professional en un marc de col·laboració entre el Servei d'Ocupació de Catalunya, l'Ajuntament de Figueres i les empreses de la zona, com hem vingut realitzant al llarg dels darrers exercicis. I com preveu aquest, de nou aquest programa, Joves per l'Ocupació. El que demanem és una subvenció màxima de 193.300 euros per a accions d'orientació, formació i seguiment, que desglosat és amb tutorització i inserció, 68.600, en formació 98.200, incentius per a joves 24.000, promoció d'empreses 2.500 i amb el total de 193.000. Els acords és prendre part en la sol·licitud davant del Servei d'Ocupació de Catalunya, concorren en aquesta convocatòria, aprovar els documents de sol·licitud adjunts, la memòria tècnica i aprovar la, despensa, la despesa que no és subvencionable, és aquella que aportarà a l'Ajuntament, relativa a la indemnització del fi del contracte dels dos tutors del programa Joves per l'Ocupació i sotmetre aquest acord a la rectificació del ple municipal en la propera sessió que es celebri. Teniu alguna qüestió al respecte? Doncs quedaria el punt 5è aprovat per unanimitat. I el 6è és la proposta relativa a canviar la data de la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament del mes de gener de 2014. En aquest cas, la proposta és, atès que el ple ordinari tocaria el dia 7 de gener, que és l'immediatament després dels festius, proposaríem posposar el ple ordinari fins al 14 de gener, que és el dimarts següent, la qual cosa ens permetria preparar els assumptes adequadament i poder convocar fora d'aquests dies de, de Nadal. Per tant, es, es proposa passar el ple ordinari de gener el dimarts 14 de, de gener. A les 7 de la tarda igualment. Sem sí, Xavi. No, jo jo m'abstindré i ja em vaig abstindre també a l'estiu, al canvi de data del mes d'agost. I també bé, també ho faig ara. Crec que... Bueno, no, no crec que sigui un motiu important per fer-ho, tampoc passaràs per fer-ho però vull dir que m'ho estic, no, tant tan més no, no em faria res el dia 4 a fer-ho no, no no el, el 4, 7, no? 7. Oh, és el ah, el 7, 7. Pues encara, mira, encara més motiu bueno, sí. és, és, no, és, no és perquè ens trenqui cap vacances eh? és efectes operatius per poder convocar i, i perquè també els funcionaris municipals hi siguin, poder convocar amb normalitat si tens en compte que fem un ple ordinari i extraordinari el dia 18 de desembre i immediatament després ven amb vacances i el dia 7 de gener hi ha d'haver un altre, no hi haurà més assuntes que l'aprovació de l'acte o sigui, anterior dir, no, no hi haurà hagut tramitació d'expedients durant els dies de Nadal per tant creiem que perquè pugui haver-hi un ple ordinari amb, amb contingut doncs ho creiem adequat passar-ho el dia 14 no, no és perquè haguem de trencar cap vacances a ningú prove. Per tant, votació sobre aquest punt, vots a favor. Abstencions. Resultats, senyor secretari, si us plau. S'han de més eh, 20 vots, 19 afirmatius, cap negatiu i una extensió. El punt 7 seria el dictamen relatiu a aprovar el conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona i el Consell Regulador de la, Regulador de la Denominació d'Origen Empordà per al desenvolupament de la càtedra viticultura i enologia Narcís en Fages de Romà. En aquest cas es tractaria ja ratificat el decret per la sol·licitud ja es, tr ja es tractaria de l'aprovació pròpiament del conveni amb la Universitat de Girona el tinent alcalde d'Educació i de Cultura si té alguna cosa a afegir sobre el conveni Sí, en tot cas eh, anomenar el, els compromisos que adquirim com a ajuntament, per una banda recursos materials, que és posar a disposició de la càtedra de l'espai necessari per l'exercici de les seves activitats que en principis estarà eh, tindran l'espai en el, la Fundació Clarck i Nicolau, com a recursos humans posar a disposició també un auxiliar administratiu amb abordari eh, parcial que collabora en les tasques organitzatives de la càtedra i com a recursos econòmics els que conten els que posen el conveni que és una aportació anual de 12.000 euros a excepció dels primers anys, que, o sigui, el per tres anys, que els dos primers es preveu a 1.000 € el 2013, 11.000 al 14 i eh, 11.000 al 14 i 12.000 al 15 i al 16. Eh, i després, si de cas esmentar una mica que també ens ho van demanar a la comissió informativa les activitats previstes per aquest primer any, Eh, que en principi serien això una sessió acadèmica d'inauguració de la càtedra amb una conferència que ja té títol i tot que és importància del conreu de la vinya en el desenvolupament agrari i gironia del segle XVIII un curs de formació de guies en enoturístics una jornada tècnica sobre eh, dos greus enemics de la vinya que és la flavescència de d'Aurada i la Feridura d'Auesca i eh, dues últimes activitats que són la jornada de presentació de la càtedra Uh, mitjançant un catedràtic de la Facultat de Neologia de la Universitat de Rovira i Virgili i uh, patrocinar en part, en col·laboració amb la Facultat d'Història una beca de doctorat sobre la figura de Ramon Pere de Noves, Monjo de Sant Pere que uh, hauria de fer una, un tractat de la Generalitat d'Olvi Per tant, proposem uh, l'aprovació d'aquest conveni i la signatura d'aquest conveni Entenc que quedaria aprovat per unanimitat el punt 8 és el dictamen relatiu a aprovar el Pla d'Igualtat Municipal Figueres 2013-2015. Té la paraula la regidora de Sanitat Serveis Socials d'Igualtat, Dolors Pujol. Gràcies, senyora alcaldessa. Des del Servei de Benestar Social, Salut i Família es promou l'aprovació d'un Pla Director d'Igualtat Municipal de Figueres pel període 2013-2015. La plena incorporació de la dona a la vida pública no arribarà de manera espontània, calen polítiques transformadores que reconeguin i visibilitzin els sabers i pràctiques específicament femenines, i per això la redacció d'aquest pla és fruit de la necessitat de definir l'actuació de l'Ajuntament per avançar cap a una societat més igualitària, justa i democràtica. El pla s'adreça a tota la població del municipi, dones i homes, perquè els resultats que se'n derivin beneficiin a tota la societat en el seu conjunt. La fitxa 28 del contracte programa que l'Ajuntament de Figueres, signat amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya referent al Servei d'Informació i Atenció a les Dones, CIAT, obliga a l'ENS local a tenir un pla on es recollin unes polítiques de dones, amb l'objectiu de fomentar la igualtat d'oportunitats i implementar programes i projectes específics que vellin per aquesta igualtat de manera transversal a tots els departaments i àmbits de l'administració local. El Pla d'Igualtat Municipal de Figueres 2013-2015, segons document que s'adjunta, s'ajusta en quant a la forma i contingut allò previst en la normativa de règim local i a la normativa específica d'aplicació. Es proposa al ple de l'Ajuntament aprovar aquest Pla Municipal de Figueres, el Pla d'Igualtat Municipal de Figueres segons el, el document aquest pla és, es dirigeix a tota la població, dones i homes, amb una intenció clara i ferma de fer comprendre la nova definició dels rols incorporar la perspectiva de gènere en totes les actuacions. Per aconseguir aquest objectiu, el pla estructura i coordina les accions de discriminació positiva que es puguin dur a terme a cada servei municipal i articula accions per prevenir i corregir situacions de desigualtat. Les persones destinatàries d'aquest pla d'igualtat no són exclusivament les dones, els resultats que se'n puguin derivar de la seva aplicació han de beneficiar tot el conjunt de la societat. El més oportu, doncs, és que el Pla d'Igualtat s'orienti també a incloure els homes com a protagonistes dels canvis. I els programes d'actuació tenen els eixos següents, organització municipal, població, educació i salut. Sí, senyora Mata. Gràcies senyora alcaldessa. Uh, quan vam assistir a la sessió informativa uh, sobre el pla d'igualtat doncs ja vam manifestar que ens semblava que aquest era un document que era, que era perceptiu, uh, però que és un document que no és ni ambiciós, ni exhaustiu, ni, ni aprofundit. Entenem que aquest és un pla que es fa perquè, tal com esmentava la, la regidora, uh, el que s'ha de fer és... Uh, redactar-lo per poder obtenir l'ajut que l'Institut Català de les Dones doncs, proporciona per tenir una, una, una persona que treballi, però ens sembla totalment anormal que una ciutat de 46.000 habitants tingui una sola persona, una sola tècnica, encara no en jornada completa destinada a treballar en aquest tema. Ens sembla que és, que és poc, que és poc ambiciós i per tant el sentit del nostre vot serà favorable però només els... només perquè ens sembla que si renunciem a tenir aquest pla, renunciem a tenir el poc que tenim però que ens sembla que és molt poc aprofitem des del nostre grup municipal per demanar ja des d'ara doncs, que aquesta persona se li ampli la jornada laboral i que a més a més donar la circumstància de que en el decurs de les properes setmanes si és que no ho ha passat ja, doncs aquesta persona serà mare, la seva baixa de maternitat sigui coberta, ens sembla que Figueres no es pot permetre estar sense com a mínim una persona que ens ha que sembla ja molt mínim, que es dediqui a coordinar les accions en matèria d'igualtat. Entenc que és fàcil que diguin que això és transversal i es fa des de totes les àrees de l'Ajuntament, etc. Però també és un tema demostrat eh, empíricament que si no hi ha una persona que s'hi dedica i va al darrere, eh, això no acaba avançant. Per tant, sentit del vot afirmatiu, però amb totes aquestes objeccions. Sí, Joan? La meva intervenció serà gairebé calcada. També ho hem ho manifestar quan es va presentar públicament, ho hem dir a la Comissió Informativa. Entenem que és un pla poc ambiciós, però al mateix temps realista tenint les condicions de tenir en compte el, els recursos dels que disposa l'àrea. Sabem que són moltes les àrees de l'Ajuntament que van necessitades de personal, però creiem que és increïble que aquestes alçades de l'àrea d'igualtat tingui una persona només a mitja jornada. Demanem el mateix. Que, primerament, que evidentment que, que s'ha que es la seva baixa, ara, ara, ara que estarà de permís, i després que se li acabi d'ampliar, primer ampliar la jornada fins a jornada completa, i després que ens plantegem la, la contractació d'una segona persona, quan gran part del seu sou no el paga l'Ajuntament, sinó que ve a través del, del contacte programa amb la Generalitat. Sí, jo m'assumo a les demandes de la Mireia i d'en Joan pel que fa la contractació. I també volíem afegir que bueno, pel grup d'iniciativa l'hem estat mirant i és un pla que fa la impressió que ha estat fet més internament, de dalt a baix, que no ha fruit d'un de, debat i d'una diagnosi compartida. Uh, també creiem que posa l'accent en mesures que, en mesures de l'Ajuntament i poques en clau de comunitat, no? coses molt dirigides des de dalt i poca en el que fa el treball, el treball comunitari i el treball de sensibilització, uh, que podria aprofundir en dades laborals de les dones, com per exemple la, pre la, la precarietat laboral, o a la cura de familiars no remunerada, etc. No? Un pla també que, que prioritza eixos, però n'oblida de rellevants, com els que permeten l'autonomia i l'independència o tots els elements que fan referència al treball i a l'ocupació. També un pla que pot fer una diagnosi més o menys compartida, o que, que, que la compartim, però que no planteja cap, no planteja cap cronograma ni, ni, ni cap mesura de temporalitat, ni d'avaluació, ni, ni de costos, ni, ni res i, eh, evidentment, falta, falta una memòria econòmica i pressupostària, vull dir que aquests plans, si no, tenen, si no van acompanyats d'una dotació pressupostària clara i d'un cronograma, cronograma clar, no, no creiem que els hi falta suc en aquest tipus de plans. I nosaltres hi votarem a favor, però vaja, creiem que és un document bastant light, que compartim en la, en la gran majoria, però això que sobretot hi trobem a faltar sobretot un, un, un pla de treball en cronograma i sobretot dotació pressupostària i sumar-me també la petició de la Mireia en Joan de, de que hi hagi un personal que pugui tirar endavant i que es pugui, i que es pugui fer. La regidora vol contestar alguna qüestió? Amb el... Gràcies senyora alcaldessa Només amb el sentit aquest de la treballadora que sí que ja s'ha posat fil a l'agulla i que des d'ahir té la jornada completa ja. I m'agraia el regidor Manel Toro que en el pressupost del 2014 es preveu una partida de 12.000 euros per començar i si pot ser ampliable vull dir que és una mica més real ja del que que no, que no és merament teòric, que la voluntat és posar-lo a la pràctica amb aquest, amb aquest increment de jornada, a jornada completa i amb 12.000 euros inicials per de qual que sigui necessari. Doncs sí, Mireia. Gràcies, si alcaldessa. I la baixa de maternitat la, la cobrireu? Es pot cobrir? En principi s'ha de cobrir, és així, és clar. Entenc que quedaria aprovat el pla per a unanimitat. I passaríem al punt número 9, que és el dictamen relatiu a aprovar l'expedient de contractació del contracte privat d'arrendament d'un local o part d'aquest per a serveis municipals. Té la paraula al tinent d'alcalde d'Hisenda, Manel Toro. Moltes gràcies. Bé, eh, des de fa temps és una reivindicació el fet de disposar d'un local fins a aquests moments eh, estaven aquí a la passa de Sant Pere, al local del de, col·legi d'arquitectes que eh, ens havien arrendat. Eh, el fet és que aquest contracte té una vigència i, eh, per tant, procedeix posar en marxa la licitació per aconseguir un local que pugui cobrir eh, les necessitats eh, dels grups municipals, dels índices municipals i específicament un, un punt d'informació turística a dins d'aquest entorn eh, de les proximitats del Museu eh, de l'I, amb tota eh, l'assistència a totes les persones que hi passen periòdicament, aquest milió de persones. Per tant, el que fem és aprovar un expedient de contractació, d'un contracte privat d'arrendament d'un local o parts d'aquest per a serveis municipals. Determinar que aquesta licitació es dugui a terme mitjançant un procediment obert en diversos criteris d'adjudicació. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars i sotmetre aquest, dit, aquest plec al tràmit d'informació públic per 20 dies. Aprovar la despesa inicial del primer any de contracte, que seria un import màxim de fins a 8.712 euros inclòs l'IVA, a raó de 600 euros mensuals. Aprovar també el plec de prescripcions tècniques i convocar un procediment de licitació de forma condicionada a la manca de presentació d'al·legacions dins del termini assenyalat en l'acord anterior, autoritzant a de presidència perquè faci tants actes i gestions com calguin per dur a terme aquests acords adoptats. En l'informe tècnic anexa que n'heu disposat i que entenc que per tant no és necessari Fer-ne menció, eh, es fa esment per part de l'arquitecte municipal de eh, les condicions que hauria de reunir mínimament aquest espai que és el que estem recercant. I a la vostra disposició, si ha alguna qüestió. Sí, Joan, digue'n. Sí, el vot de la CUP serà contrari. Entenem que és, és un, un procés de contractació d'un fet a mida del, del local que ara ja té, que podem entendre que sigui necessària la part d'informació per la situació que tenen, que està, està molt ben posat, però que creiem que la, tot el que és l'espai pel, pel síndic de la ciutat doncs, hauria d'estar inclòs dintre del mateix edifici de l'Ajuntament i que s'ha demostrat que per la seva poca utilització que l'espai dels, dels grups municipals, doncs, no creiem que no és necessari. Gràcies El sentit del nostre vot, doncs, també serà contrari. Nosaltres hem reivindicat molt llargament la dignificació de l'Oficina de, de Turisme, la seva necessitat d'obertura, doncs, amb moltes més hores i molts més mesos a l'any. Però ens sembla que aquest ajuntament ja ha fet una, aquest equip de govern ja ha fet una aposta per l'Oficina de Turisme i aquesta aposta es diu casa Empordà considerem que a hores d'ara la Casa Empordà ja està en condicions d'acollir, ni que sigui a precari, una oficina de turisme, i per tant no ens sembla lògic ara fer una inversió de diners en un altre espai que és cert que és molt estratègic, però que ens sembla que si l'aposta ja està feta, ara diversificar despeses i gastar 8.000 euros més doncs, del pressupost municipal per a aquesta oficina de turisme, ens sembla que no acaba de tenir sentit. Per altra banda, sense negar doncs, la necessitat i l'interès que els grups municipals tinguem un espai on reunir-nos, pensem que es poden explorar altres possibilitats. Hi ha altres equipaments a l'Ajuntament i donada la circumstància que els grups municipals, doncs, perquè no hi ha ningú que es dediqui professionalment a aquest tema, ens reunim només o pràcticament només tardes i vespres segurament algun equipament de l'Ajuntament que només es fa, servir, o es fa servir majoritàriament al matí ja podria servir el mateix per la síndica, serà una persona que ja sabem que no tindrà dedicació exclusiva que vindrà doncs eventualment i per tant no cal que lloguem un espai eh, només per ella nosaltres també tenim la sensació de que això està bastant feta a mida és cert que ha fet a mida per un lloc, eh, el Museu de Lí, que és molt estratègic, però si ens fartem de dir que Figueres no és només el Museu de Lí, que Figueres hem de fer rodar la gent per la ciutat, que Figueres va més enllà doncs el perímetre de la plaça Sant Pere, ens sembla una incoherència que ara col·loquem justament aquí l'oficina de turisme i no promocionem que els turistes se'ns passegin ni que sigui a 300 metres, que és allà on està la casa Empordà. Sí, senyor Casellas. Sí, gràcies, senyora Felip. Nosaltres hi votarem a favor. A veure, això no treu que si el govern troba una altra solució perquè els grups municipals eh, tinguin un espai que sigui prou digne i per mi prou digne és l'alcaldia o en aquest ajuntament en un lloc que sigui planta noble, perquè ens entenguem, dintre de les reformes que convenen que ho noble seria més que discutible, però, escolti'm, mentre això no passi, nosaltres considerem que és adequat mantenir aquest despatx aquest despatx i les instal·lacions tradicionalment cada vegada que els grups municipals han tingut un despatx i ja han renunciat per algun tema s'ha tricat dos o tres anys a poder-ne tenir un altre al final el grup socialista va portar això al contenciós administratiu perquè hi havia certa resistència per part de l'equip del govern d'aleshores a poder tenir aquest despatx ara que el tenim seria com una mica incongruent almenys per part del nostre grup haver anat als tribunals a demanar una cosa i ara dir que no la volem per tant doncs hi votarem eh, i votarem a favor Grup... Sí, senymeda sí, el Grup Popular farà una extensió avui dia no voldria ser repetitiva, però sí que es podria buscar alternatives i ara aquesta despesa de 8.000 euros. Bueno, tal com deia la Mireia Mata tenim-lo de la Casa l'Empordà que es havia dit no? que es farien allà l'da de... bueno, com que no ho acabem de veure però clar doncs ens estimem més fer una extensió. Sí Moltes gràcies Cala. Bé uh... Ho respondré. Crec que eh, enfocant-ho amb en la part que entenc que és la prioritària, la bàsica, la fonamental i eh, una altra que és la que n'és l'origen. Però en aquests moments l'oficina eh, de turisme, que efectivament la tenim pensada per anar a l'oficina principal al eh, que seran les instal·lacions de eh, Casa Empordà, amb el centre d'interpretació de productes de la terra, amb eh, una oferta potent d'elements de, eh, que facin que una bona part o una part, com a mínim, dels turistes que vinguin a visitar el Museu de l'I, es repensin la possibilitat de desplaçar-se fins a lo que és el, ara l'escurxador i obtindran allà una experiència satisfactoria des del punt de vista dels sentits, en tant en que puguin assolir i provar tots aquests productes de la terra. Tenir-hi allà l'oficina de turisme, que en aquests moments rep més de 100.000 persones a l'any... Home, és algo molt important. Eh, això necessitarà també elements que fagin que eh, la gent conegui i es desplaci mm. fins allà. i tot passa per aquest taplà de senyalització que també hem d'anar posant en marxa. Però el fet és que l'Oficinana de Turisme principal, que tindrà que tindre a més la funcionalitat en quant a oferta de paquets eh, per a aquesta gent que ens visiti, que no es limitin només a Figueres, sinó al que entenem que Figueres no s'entén sense l'Empordà. Tot això ho, ho té que fer l'oficina de turisme. Ara bé, la cua bàsica principal, la gent a on va, el milió de persones, és just en aquí dalt, aquí es munta la cua, i en els voltants i oferint i serveis a aquestes persones que estan aquí fent cua, sembla bastant oportú, com ja ho tenim en aquests moments, no ens en oblidem perquè tenim la sacristia de Sant Pere i en allà és a bones monta un punt d'informació turística durant els mesos punters perquè aquesta gent obtingui aquesta informació i es monren les visites guiades, eh? Unes visites guiades que tenen una repercussió i un èxit que pràcticament no tenen ni a Barcelona. Vull dir que eh, les, data, les dades eh, de l'any anterior eren més de 9.000 visites guiades que s'havien organitzat i que en aquests moments la cua que s'organitza eh, i tots hi hem passat per allà, perquè tots anem alguna vegada cap al pàrquing ens veiem obligats a anar fent un slalom per anar sortejant a tota aquella gent que estan esperant això. i gent que estan en allà aturada i que impedeixen la visió de la pròpia oficina que estan allà prestant aquests serveis bé, les condicions no són dolentes les que tenim en allà però és un arreglo temporal eh, amb el bisbat i que eh, necessita una actualització. En aquests moments, el eh, local que estem buscant, una prioritat, una finalitat eh, bàsica seria aquest punt d'informació turística i que per això es demana que tingui accés directe des de l'exterior i que, a més, si aquest local pot cobrir aquestes altres dues necessitats de les que estem parlant per un import tan, tan raonable en quant a el que són els preus de lloguer de 600 euros mensuals no sembla cap cosa extraordinària i sí tenim en compte que a veure, les inversions que té que fer Figueres en aquest moments en algun moment hem comentat que és un moment important per a fer no tant promocions, sinó accions en tant en que eh, la primera indústria de Figueres és el turisme el turisme i tot el que l'envolta i ens hem de creure, i hem d'apostar fort i hem de, ens hem de posar i una eh, iniciativa que no surt de lo més raonable és posar un punt d'informació a primera línia de batalla de bon tots aquests turistes que ens visiten. Aquest és l'objectiu eh, primer i eh, important d'aquesta proposta de plec d'arrendament d'un local aquí en els voltants. Crec que hi ha motius més que raonables per a defensar-ho des del punt de vista pressupostari i des del punt de vista de la necessitat. Vots a favor? Vots Vots en contra? abstencions. Resultat, senyor secretari, si us plau? Es han més 20 vots, 13 afirmatius, 4 negatius i 3 abstencions. Passaríem al punt número 10 de l'ordre del dia, a aprovar l'adhesió a l'acord relatiu a la contractació de persones aturades en el marc del programa treball i formació promogut pel SOC, pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Té la paraula el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, el senyor Manel Toro. Moltes gràcies, escaldessa. Bé, encara que pugui semblar que és del mateix programa que parlàvem anteriorment, no és. Recordem que l'anterior era per a persones amb escassa formació entre 16 i 25 anys, en aquest cas és un programa de mig de treball i formació adreçat a persones aturades prioritàriament de 30 anys o més i que hagin exhaurit la prestació de desocupació i també el subsidi. Ens hem adherit en aquest programa i proposem, més ben dit, l'adhesió de l'Ajuntament en aquest acord relatiu a la contractació d'aquest tipus de persones amb una retribució per a aquestes persones participants que serà de 850 euros mensuals, més el prorreteix de les pagues extraordinàries, per la jornada i la durada del contracte en les condicions i finançament establerts en la pròpia convocatòria. La formació s'entén com a temps de treball efectiu també. Eh, és condicionar també l'execució d'aquests programes i la contractació a la concessió de la corresponent subvenció per part de la Generalitat i notificar aquesta adhesió a totes les entitats, autoritzant a l'alcaldia Preidència per tots els actes que siguin necessaris per a l'execució dels acords. Hi ha alguna intervenció al respecte? Preguntes? Per tant, entenc que s'aprova l'acord per unanimitat en relació a les... que concorren a aquest programa de treball i formació promogut pel SOC. Respecte a les assumptes urgents, fora d'ordre del dia, no n'hi han Hi ha mocions d'urgència, això sí. Mocions d'urgència... N'hi ha cinc, una primera promoguda conjuntament pel grup municipal de Convergència i Unió, pel grup municipal del Partit Socialista de Catalunya i per A.M., senyor Estep grata en relació... Un moment... Sí, que se m'ha girat he perdut. Deixem en relació a les àrees de promoció de l'economia urbana. Té la paraula el portant veu del grup municipal de Convergència i Unió, el senyor Manel Toro. Moltes gràcies. Uh, bé, la llegiré. Uh, diu, el passat 3 d'octubre del 2013 es va reunir a Barcelona el patronat de la Fundació Comerç Ciutadà i es va convidar als diferents regidors de les ciutats que a través de les associacions formen part de la Fundació. La finalitat d'aquesta trobada és que des de la Fundació, coneixedors del context actual pensen que avui té més sentit que mai poder treballar amb un nou model de finançament i gestió dels centres comercials a cel obert de Catalunya. Des de la Fundació Comerç Ciutadà s'hi ha treballat des dels seus inicis, però l'evidència actual motiva a treballar de valent perquè el sector pugui ser un actor important en la gestió d'aquests centres urbans de Catalunya, tot mantenint el model de comerç que sempre ha caracteritzat a Catalunya. Existeix actualment un model de gestió mixta que s'aplica en diferents països, d'Amèrica i d'Europa. Es coneix com a Business Improvement District, els BITS, i que permet un marc obert d'actuació de les zones comercials urbanes. Es tracta d'organitzacions dirigides privadament, però creades pels governs locals, quan la majoria de propietaris i o empresaris d'una zona geogràficament definida estan d'acord, majoritàriament, en pagar una quota de, eh, amb la finalitat d'oferir serveis que revitalitzin, millorin els serveis i promocionin el centre urbà. Des del grup parlamentari socialista es va presentar una proposició de, proposició de llei per les que es regulen les àrees de promoció de l'economia urbana a peu, que s'ha presentat per la seva tramitació al Parlament. I des del grup parlamentari de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats hi ha una proposició no de llei relativa a la modificació de la Llei de les Hicendes Locals per facilitar la col·laboració pública i privada en el finançament de la gestió i promoció dels centres comercials urbans. Per tots aquests motius, els grups municipals de AMC, PSC i Convergència i Unió presenten la següent moció que diu, primer, donar suport mitjançant el Pla Municipal a les gestions de la Fundació Comerç Ciutadà de Catalunya per tal de demanar al Govern de l'Estat la creació, el més aviat possible, dels Business Improvement District, el BITS, o àrees de promoció d'economia urbana, a peu, i dels instruments tributaris adients que garanteixin el seu finançament, facilitant la posterior regulació del model per part de les comunitats autònomes, en exercici de les seves competències exclusives en matèria de comerç. Segon, demanar al Govern de la Generalitat que un cop crea l'instrument tributari habilitant, impulsi un acord amb les entitats municipalistes i amb les entitats patronals representatives de les petites i mitjanes empreses i generi els instruments normatius i de suports necessaris per tal que els municipis catalans que vulguin acollir-s'hi puguin disposar d'aquesta fórmula de gestió pública i privada per la millora del finançament i la gestió dels centres comercials urbans de Catalunya. Bé, aquesta és una iniciativa que ens va arribar per part de eh, Comerç de Figueres, i que des del govern, des de l'Ajuntament, contemplem amb, amb il·lusió, en tant en que representa la col·laboració aquesta pública i privada per fer front a la situació d'atonia del comerç i que permetria pues, delimitar una zona geogràfica i dotar-la econòmica, presupostàriament per a fer unes actuacions que a més es defineixen de comú acord entre les parts actuants, que és el camí que estem seguint en aquests moments des de l'Ajuntament des de la pròpia comerç fent aquest, totes aquestes actuacions, però que no tenim la normativa legal que ens empari i per tant, eh, en aquest sentit, aquesta moció ens dotaria d'aquest instrument legal que seria francament positiu amb aquesta línia de treball. Sí, eh, Per torn d'intervencions, seny. Montfort, si us plau. Aquesta és una d'aquelles mocions complicades perquè no, bueno, parla de coses de les quals no, almenys jo no, no controlo i he hagut de demanar, he hagut de demanar que m'expliquessin una mica més a veure, a veure en què consistia tot això sí, que si no entres malament acaba consistint en, en acabar demanant una eina que permeti a l'Ajuntament no? recopilar una taxa que després una taxa que, que provindrà dels mateixos Uh, associats, bueno, no, no associats perquè al final s'acabarà uh, recaptant a, a, a tots els que formin part d'aquest... És sí. un detall, mm. no és l'Ajuntament el que recapta la taxa, sinó que és un ENS uh, format de conjunt entre el comerç mm. i l'Ajuntament, per tant, però és un ENS alier sí, al sí, però, eh? Però, fi, però al final el que, el que haurà d'acabar recaptant a última instància és l'Ajuntament, després... Es... Es farà com o corrà fer d'òrgan recaptador via taxa encara que no sigui directament a l'ajuntament o sigui, els diners es pagan a l'ajuntament. Bueno, probablement la via que es demana i la habilitació normativa sí, perquè aquest propis mm. tingui les capacitats per a poder fer aquesta recaptació. Altra cosa és que demani l'ajut d'algunes de les administracions per a poder fer algunes de les actuacions però eh, la modificació normativa va en el sentit de que l'ens tingui autonomia pròpia. en Te cas, per el que he entès això lo que busques és que pagui tothom i no només paguin els que estan associats. Uh, i bueno, que, que és, un, és un model que funciona, que funciona a varios llocs, passa que no no sabem de l'euro, no sabem de veure, no de veure molt clar nosaltres. Sí que és veritat també que sembla certa que si, si això només es posarà en pràctica en el cas de que el 50% de les, dels establiments implicats en, aquest, en aquesta espècie de futur business center archival eh, acabi, acabi, acabi funcionant. Per tant eh, és, és una cosa bastant complicada tot i que al final entenc que al final només acabem demanant l'eina per poder-ho fer per tant el vot d'iniciativa serà una abstenció eh, tenint en compte que al final seran els, els propis implicats els que acabaran decidint si s'impliquen en aquest si s'impliquen en aquest projecte o no s'impliquen. No ho veiem molt clar, però bueno, en tot cas tampoc serem nosaltres els que ens posicionem ara a favor ni en contra, perquè creiem que ens falten dades i ens falten inputs per poder-hi per poder-hi poder poder el nostre. Gràcies. El, el vot de la CUP serà afirmatiu a la, a la moció tot i que és, és cert que que, ta, que hi veiem i veiem clars i ombres eh, en, en, aquest, en, aquest, en aquesta proposta ens agrada com sona en general ens agrada el fet d'aconseguir més implicació de, de, de, de comerços en, el, en la promoció econòmica del, de determinades dones de la ciutat però també ens, ens crea dubtes, ens crea dubtes per exemple en si això acaba passant en alguna zona de la ciutat, si influirà a l'hora que els petits comerciants o gent emprenedora de, de Figueres pugui obrir un, un comerç eh, si li ha de suposar una taxa més de la que actualment. Ens fa una mica de por això. També és veritat que normalment aquest petit comerciant s'acaba associant a Comerç Figueres i per tant ja està fent aquesta contribució i les franquícies no el fan ara mateix i es veurien obligades a, a fer-lo amb el nou model. Eh, sí que nosaltres entendrem que hauria de ser un, una taxa progressiva eh, de, depenent de la facturació o de, o de, o de la mida del, del comerç que no afecti a tothom per igual... Hem, ens, ens queda dubtes sobre quin seria el control públic de, de la gestió privada d'aquests diners que acaben sent diners públics si són si si recaptats i també ens, ens crea dubtes de fins a, pu fins a quin punt aquesta, aquesta entitat privada o pública o privada hem, podrà intervenir en, en, en el que és la gestió de l'espai públic hem, hem, fins a quin punt pot anar més enllà del que, és, el, el que passa dintre les botigues i influir en el que passa en els carrers que entenem que ha de ser una cosa pública de tots i no només d'aquestes entitats. Però jo dic que el, el vot serà positiu perquè la idea en si sí que ens, sí que ens sembla bé i estarem al tanto doncs, a, en el seu tràmit parlamentari doncs, de, de poder influir. Sí, Mireia. Gràcies senyora alcaldessa. El sentit del nostre vot serà contrari. No, no tant perquè fem un qüestionament en el model, que ens sembla un model que està ple d'oportunitats, però ens sembla que ni el moment global és l'oportunit, ni la situació del comerç de Figueres doncs és la més atient a hores d'ara per acollir aquesta, aquest projecte. Ens sembla interessant doncs, que, que, el, que el comerç s'impliqui amb la millora doncs, de les seves condicions de negoci. De fet, Catalunya és un país que té una llarga tradició de gremis que han sabut tirar endavant doncs, els, seus, els seus projectes d'activitat econòmica a banda de les administracions i pensem que és un, que és un model interessant a estudiar i a explorar. També és és un un model interessant a explorar eh, i a implantar quan això doncs, es refereix a millores en benefici del conjunt de la, de la ciutat. I la sensació que tenim és que això és una, una demanda que, com bé dèieu, bé de, de Comerç Figueres, però d'una part de Comerç Figueres i d'una part dels comerciants de la ciutat. Nosaltres encara estem escaldats de quan vam doncs, ser favorables al vot de, a, a l'obertura tot l'any, de l'obertura doncs, per la declaració de Ciutat Turística, perquè encara està grinyolant ara doncs, el no acord del conjunt dels comerços de Figueres, per tant, doncs, ara el que no volem fer és cometre el mateix error i per tant doncs, demanarem doncs, que d'una banda doncs, la llei doncs, que permetria que aquesta implantació progressi i d'altra banda esperem que progressi també l'entesa amb el conjunt dels comerciants de Figueres, que a hores d'ara penso que estan en situacions molt desiguals i de la mateixa manera que reconeixem i hem parlat amb alguns que ens diuen que estan a favor d'aquesta mesura, en sentim d'altres que ens diuen que estan en contra d'aquesta mesura i un tercer que no són pocs que senzillament ens diuen que ja no estan en condicions de pagar res més que ja no estan ni en condicions de poder pagar la, la vinculació la, la, la quota de comerç Figueres per tant ara reintroduir una altra quota quan el petit comerç de Figueres se'ns està esllanguint a les mans eh, pensem que és perillós i que no és oportun aquest moment Alguna altra intervenció per part d'algun grup? Senyor Almeda Gràcies. al nostre grup eh, farà, votarem en contra. Llavors, res, només un parell de pincellades. Eh, sí que és cert que coincidim doncs, amb la importància de potenciar el comerç urbà, no només com a fons de riquesa gent, i generació d'ocupació, sinó també com a element dinamitzador i atractiu turístic de les nostres ciutats. Ara bé, pensem doncs, que això parlem en realitat de nous impostos, no? que és el que deien, no? ja que en aquest recàrrec s'aplicarà exclusivament sobre comerços integrats en aquests centres urbans comercials i centres comercials oberts i no sobre altres comerços ubicats a la ciutat. Aquests recàrrecs tindran un caràcter finalista, ja que la, recapit la recapitació es destinarà íntegrament a associacions de naturalesa privada, la qual cosa planteja serioses dubtes locals. I també, per l'altra banda, el govern de l'Estat ha impulsat la constitució d'un grup de treball, amb la Confederació Espanyola de Comerç, del qual s'esperen propostes concretes per impulsar el desenvolupament comerç-ciutat, així com mesures de suport en àrees comercials urbanes, especialment en centres històrics que necessiten potenciar. Llavors, la modificació de la llei reguladora dels isentres locals, que proposa, en aquest cas, Convergència i Unió, amb la seva proposició no de llei al Congrés, no és la, pensem que no és la millor opció des d'un punt de vista jurídic fiscal i, molt menys, des d'un punt de vista política-econòmica. A l'augmentar, Llavors, creguem que aquí augmentaria la càrrega tributària dels comerciants. Hi ha un sector que està prou, bueno, està prou castigat per la crisi. Per tant, el nostre vot que m'he dit serà... Votarem en compte. Gràcies. Senyor Toro, si vol respondre. Sí, molt breument. Eh, en quant al que comentava la CUP, dos punts eh, concret. El control de la gestió dels fons, en tant en que aquesta serà una entitat pública privada, s'haurà de constituir amb totes les garanties de qualsevol entitat d'aquesta mena que està funcionant, tipus consorci, per exemple, en la qual determinades persones, funcionaris municipals, tenen cura d'aquests fons que s'hi gestionen. En quant a la influència sobre l'espai públic, el fet de treballar conjuntament la part pública amb la privada permet que s'estableixi aquesta complicitat i que, per tant, totes aquelles iniciatives que s'hi vagin treballant tinguin ja una repercussió immediata dins dels propis serveis tècnics municipals o qualsevol altre servei municipal i que, per tant, tingui una agilitat de funcionament molt major que no la iniciativa purament privada que es gestiona i que, en un moment determinat en què ja ha conclòs tot el seu procés, arriba després a la part pública i ha de seguir després tota la eh, part aquesta pública. Per tant és una eina de treball que es veu amb molt bons ulls i que ve eh, promo, eh, promoguda si no per tots però sí per una part eh, consistent dels de, eh, propis comerciants que hi veuen una forma que permet, tal com deia la representant del PP, la delimitació d'una àrea i a dins d'aquesta àrea els que hi són per una clara voluntat majoritària determina que els interessa fer accions en aquella àrea concreta i que això, que els hi comporti l'aportació d'unes quantitats que l'administració pública també en farà i el que s'està és promovent una actuació conjunta que és el que defensem des de fa temps que nosaltres hi creiem en aquest model de la col·laboració pública-privada és el que hi estem treballant en aquests moments sense tindre eines legals i ho hem de fer emparant-nos pues, amb totes aquelles maneres de fer associació eh, posar en conjunt accions, el pressupost d'uns, el pressupost dels altres, per a poder fer aquestes accions, en resumir dels comptes en benefici del propi comerç, que és el que està a favor de que es posin en marxa aquestes mesures Ves mires, si sí, sí, voldríeu fer una altra intervenció en tot cas aquesta moció és una aposta decidida perquè pel que és, perquè és un, el valor comercial de Figueres aquell element diferenciador que té respecte d'altres valors comercials el comerç de obert a ciutat no? allò que fa que la gent vulgui venir a comprar Figueres passejar per les seves ciutats l'espai públic conjuntament amb els establiments comercials o les seves cafeteries allò que el, que el diferencia del, del que seria un model comercial de gran superfície o d'outlet que d'una manera més freda o més, més, més genèrica es reprodueix en un espai o un altre. No? Seria una, una aposta decidida pel que és la Figueres Comercial, realment. El petit comerç vinculat a l'espai públic i els usos d'aquest espai públic, de manera que sigui participat i decidit directament per als propis comerciants. És el que hi veiem com eh, grans eh, valors d'aquesta aquest, moció, com a grans fets positius. Entenem que s'ha de passar votació. En primer lloc, l'urgència d'aquesta moció s'aprova per unanimitat aquesta urgència i passarem a la, a la, moció, a la votació del que és la, la moció estrictament. Vots a favor? tots en contra. Abstencions. Resultat senyor secretari? dit S'han més 20 vots, 15 afirmatius, 4 negatius i una abstenció. Molt bé, passaríem a una segona moció d'urgència presentada pel grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Figueres en relació a la conmemoració dels 35 anys de la Constitució espanyola. Senyora Almedo, plau, Senyor Borrego. Gràcies, senyor presidenta. <coughs> Enguany, la Constitució espanyola compleix 35 anys. Ella ha estat, des del moment del seu naixement, el, principi, el principal test norm normatiu que ha dotat al nostre país d'un espai de pau, llibertat i e igualtat, fruit del consens de tots. No hi ha dubte, doncs, que la Constitució espanyola va suposar pel nostre país un pas de gegant i va situar-nos al lloc que ens corresponia dins del context mundial. En el moment de la seva redacció, necessitaven superar i oblidar el passat i les lluites fratricides i teníem l'obligació de dotar a les generacions futures dels instruments necessaris per conviure en pau i llibertat, reconeixent els drets i deures de tots i cada un dels ciutadans i ciutadanes. Seria just avui no recordar aquests polítics de l'època, des del regidor més humil fins al més alt càrrec, així com a tots i cadascun dels ponents de la Constitució, que van saber dotar-la d'un esperit de generositat i convivència, renunciant a molts dels seus ideals a favor de la llibertat i la solidesa del sistema democràtic. És per això que avui, després de 35 anys del seu naixement, Tenim entre tots la responsabilitat de seguir el camí per totes aquelles persones que ens van enmarcar en temps políticament difícils i per salvar el seu esperit sense divisions, posant en valor allò que ens uneix i acostant posicions i arribant a acords en allò que ens separa. La defensa dels preceptes constitucionals és la defensa de les nostres creences, de les nostres famílies, de la nostra llibertat, del nostre benestar. En definitiva, és la defensa dels drets i obligacions que tenim cada un de nosaltres. Tots els espanyols graudim avui d'aquest èxit col·lectiu que va suposar la Constitució de 1978, un èxit que cal seguir posant en valor i més en moments com els actuals perquè els amens socioeconòmics i socials que han suposat aquests 35 anys de democràcia tenen plantejats actualment nous reptes que cal abordar per tal que el nostre país segueixi sent un referent i perquè el model social i de benestar que hem construït amb els l'esforç de tots els ciutadans i ciutadanes segueixi sent viable. La Constitució ens uneix a tots al voltant d'un gran projecte comú, sòlid i en futur, el qual, amb l'esforç de tots, aconseguirem tirar endavant superant a metge les dificultats actuals. Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular Català es proposa al ple d'aquest Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, instar al Govern Municipal d'aquest Ajuntament que el que prové dia 6 de desembre se'libi un acte institucional obert a tota la ciutadania, de celebració i conmemoració del 35è aniversari del naixement de la Constitució Espanyola. Segon, els membres de que ens consistori ens reafirmen en la compromís adquirit el dia de la presa d'oposició de del càrrec de regidor-regidora per cada un de nosaltres de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fundamental de l'Estat. Gràcies. Gràcies, senyor Borrego. En torn d'intervencions, si us plau. Jo crec que no, no, no podem negar que, que aquest text en un cert moment doncs, va, va servir i ha servit, ha servit durant bastants anys de fet, a vegades encara, encara serveix a vegades per fer foc als diumenges però la veritat és que jo estaria molt content de poder celebrar el 35è aniversari d'aquest text el que passa és que, senyor Borrego, jo jo no havia ni nascut jo tinc 34 anys, vaig néixer el 79 i al 78 no havia ni nascut quan es va aprovar aquest text. I a més de ser un text dinàmic, un text que ens hagués, que ens hagués pogut servir per anar ser una societat més moderna, una societat més lliure. Uh, a més de fer, de fer tot això, ha, servit, ha sigut un text que lúnic ha, ha sigut com un text que, el que ha fet ha sergut frenar l'evolució del país. Vull dir, fins, al, fins al punt de que estic segur que si fessim una enquesta uh, aquí a Catalunya i que, que valoressin uh, ara mateix, què en pensen la Constitució espanyola jo crec que tindríem, un, tindríem realment un, una sorpresa del que, del que pensem realment per tant, de cap de les maneres puc celebrar el, 35, el 35è aniversari d'un text que ho ha fet durant molts anys acabar-nos posant pedres a les sabates i acabar frenant l'evolució de, del país i quan dic país no em refereixo només a Catalunya si com refereixo tot a, a tot l'estat espanyol per tant el vot d'iniciativa serà, serà contrari Senyor Font. Gràcies. Em... Més enllà del, del, del redactat en si hi ha alguns malabarismes lèxics eh, interessants que, que parli de, el, de la importància d'oblidar el passat en aquell moment, del, que parli de lluites fratricides, no, que no es mentin cap moment, 40 anys de dictadura, no, no devia passar això, i que parli al final de que el, el, el nostre país segueixi sent un referent Bueno, per la situació que té la marca Espanya ara mateix a nivell, a nivell internacional jo sí que evidentment el vot de la CUP serà contrari però sí que en cas que es votés per punt sí que ens agradaria doncs, afegir un punt que fos demanar a l'Estat espanyol un, un referèndum de ratificació de la, de la Constitució espanyola també una mica en el sentit del, del comentari del senyor Montfort, les, les persones que van poder votar em, en aquell moment són les que ara tenen a partir de 53 anys m'agradaria fer doncs un... no ho faré perquè tampoc no cal ser vegada de cadascú però mirant una mica la gent que està aquí fent fent de, de regidor i juntament quants van poder votar amb aquella Constitució o i quants ens doncs, l'hem trobat i ja no hi, hem, no hi hem tingut res a dir mm. si volen votar-ho això sí que ho votaria la resta de coses doncs el vot serà contrari Senyora Mata Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres aquesta moció ens sembla o fora de temps o fora d'espai. Ens sembla fora de temps perquè aquests 35 anys ens han servit per posar-nos al cap del carrer i posar-nos al davant del mirall. Un estat que avui mateix doncs, la premsa ens informa que està a la cua del món del món de països entre la transparència doncs està operant. Un país que està vist amb tant de nivell de, de corrupció, més de nivell de corrupció que, que, una, que el Qatar, per exemple, eh, per darrere del Senegal, entre d'altres, sense menys preu a cap país. Ens està col·locant a la cua d'Europa amb, amb taxes d'ensenyament, de, d'educació, d'aprenentatge als nostres alumnes. Ens està donant espectacle, espectacles de, de corrupció a tot arreu, a tot arreu un sistema judicial doncs, corrupte. Ens està demostrant que el sistema econòmic està esfondrat i si els homes de negre fa un any no van venir aquí a tancar la barraca, doncs va ser per pressions i per interès de la Comunitat Europea. Ens sembla que aquesta lluança, l'instrument que ha permès això, que és la Constitució Espanyola, ens sembla totalment fora fora de temps i ens sembla fora de lloc que això es faci a Catalunya quan parla del nostre país i de tots els espanyols, nosaltres només volem una cosa, nosaltres vull dir Esquerra Republicana de Catalunya però segons les enquestes vull dir el 80% de la població és que se'ns apregunti, senzillament se'ns apregunti si volem continuar formant, altra, formant part d'aquest projecte que se'ns deixi votar, si volem continuar amb aquesta, amb aquesta Constitució i en aquest estat que es diu Espanya, o si volem fer una altra cosa, que és esdevenir independents. Que se'ns en i prou. No volem res més. Nosaltres votarem que no en aquesta moció i votarem que sí el dret a decidir-ho. Bé, en relació a la posició del, del grup de Convergència i Unió... Uh... Ai, perdó... <laughs> No Perdó, el PSC, no, és que em feia així. No, no. Uh, gràcies. No, ja hauria sigut interessant no, no, no. saber primer la posició del grup de Convergència i Unió. A veure, um, el grup socialista, nosaltres, senyor Barregó, senyors del PP, no estem no, d'acord. No estem d'acord, no alguna vegada he criticat a la CUP, no estem d'acord per diverses coses, ni en l'exposició ni en el que ens proposen. I he criticat per la brusquetat del llenguatge alguna vegada, el al senyor Font li dic amb tot el carinyo del món, igual que li dic a vostè, però les afirmacions que es fan avui aquí en aquesta emoció, en el context en el que estem vivint, en un clima realment enrarit, en un clima en el que tots pensem que algunes coses han de canviar, doncs no ens agrada. I no ens agrada que es digui que es va fer un pas de gegant, perquè i que hi ha hagut un seguit de renúncies per totes les parts miri, nosaltres no ho veiem així hem de veure d'on veníem i s'ha fet referència per part dels altres portaveus, veníem de 40 anys de dictadura, aquí hem renunciat a viure sense democràcia a no poder anar a votar, hem renunciat a la pena de mort a la discriminació de les dones, a la discriminació per orientació sexual a viure en un règim en un règim confessional, aquell que és una policia política, i tant que es havia de fer aquesta renúncia, per tant Miri, aquesta exposició de motius és que no m'agrada perquè crec que les renúncies al final van venir totes només d'un doncs costat per poder tirar endavant. Però miri, dit això, del que vostès ens proposen, aquesta és una moció frontista. Vostès avui estan aquí portant això simplement perquè estem dintre d'un procés en el que s'estan plantejant coses. I aquesta moció només vol afegir llenya al foc. Eh? i realment pensem, estem convençuts des del grup socialista que busca el contrari del que està descrivint la moció per això el, el partit dels socialistes no acudeix a la manifestació aquesta que es fa a Barcelona el dia 6 perquè és ficar llenya al foc, posar perdó, llenya al foc moltes vegades els he dit en aquest plec que el que havíem de tenir era seny tots plegats i poguer tirar endavant Escoltin en aquesta moció sacralitza un document que avui ens està ofegant que impedeix l'evolució de tots junts perquè és excloent nosaltres vam fer un intent, tots els catalans, vam fer un intent a través de l'Estatut, que va ser ratificat per les Corts Generals, que va ser ratificat per el poble de Catalunya, en el qual el meu partit germà, diguem-hi, va passar el cepillo, però al final es va aprovar d'una manera i això vostès ho van portar al Tribunal Constitucional, un tribunal polititzat per com es regulen aquesta Constitució, ho van portar allà i en nom de la Constitució va quedar com va quedar. I des de llavors que tenim tot un pilot de problemes que no sabem com resoldre. Escolti'm, ni en la forma ni en el fons. Nosaltres hem dit que sí a la Constitució, sí per canviar-la. Sí perquè volem canviar-la, volem poder votar, volem poder transformar això en un estat federal o fer una nova Constitució. Aquesta és la nostra opció. Però no oblidem de cap de les maneres que sí estem d'acord per al dret a decidir que sigui precisament doncs, legal i acordat i que permeti fer alguna cosa nova. Per últim, ja li he dit, no tenim reserva a... Re per celebrar, i senyor res, res per celebrar precisament per al fons que vostès estan donant en aquest assumpte, simplement doncs, per un titular o per un interès electoral no, no ho sé, per mi és molt sèrio tot el que està en joc per poder, per portar avui aquesta emoció i crispar encara més si cap i l'últim punt que ens estan proposant, escolti, jo no cal que em refirmi en cap, jo jurar o prometre les coses una vegada en tinc prou, no cal que em demanin que ho torni a fer eh? de cap de les maneres, perquè l'únic avui és una via legal per poder canviar aquesta Constitució o fer-ne una de nova, que si més a més hi pogués haver una república en l'UEC d'una monarquia encara més content estaria. Gràcies. Bé, doncs després de totes les afirmacions que s'han fet per part del grup municipal de Convergència i Unió, dic que votarem en contra també d'aquesta moció perquè sí que ens ens agradaria fer alguna celebració en torn a la Constitució però no pels motius que aquí s'exposa, ens agradaria fer una celebració de que s'ha reformat aquesta Constitució després de 35 anys, reconeixent el, el dret a decidir de, de pobles i nacions, o bé reconeix, o bé una celebració en torn de que de, després de 35 anys de d'endança ha arribat a la seva jubilació perquè tenim una Constitució catalana. No és aquest el motiu que aquí s'exposen pels quals voldrien celebrar-ho, per tant, eh, votarem en contra d'aquesta moció. i sí, senyor Borrego. Gràcies, senyora presidenta. A veure, una miqueta intentarem contestar. A veure, s'ha parlat aquí del tema de l'edat. Entenc jo tampoc vaig votar aquesta Constitució. Però clar, això estaríem que, si ara fessim una Constitució nova, els que l'any que bé fessin 18 anys tampoc l'havéssim votada. És a dir, cada any estaríem igual, teníem que estar modificant la Constitució, perquè sempre hi ha any, hi ha gent que fa 18 anys i, per tant, no han votat la Constitució anterior. Per tant, això no és una excusa. Vull unes dades, unes dades que, que poden ser indicatives. En aquell moment, a Catalunya, l'any 78, el, de la gent que va a votar, el 90,46% 90, va votar que sí, només un 4,97% va votar que no. A la província de Girona, tinc dades només a la província de Girona, van votar 243.167 gironins i gironines a favor i només 10.681 en contra per tant és una dada bastant important eh, senyor Font jo veure, no sé si en aquest temps que estic d'aquí com regidor quan un partit o un grup presenta una moció es pot eh, votar per separat es pot modificar però no es pot afegir és eh, o sigui, lògic que afegissin punts a les mocions jo no afegeixo mai moció, punts a moció d'un altre grup municipal eh... Constitució molt fort. Mireu, eh, jo crec que si vostè està, si estem sentats aquí, és gràcies a aquesta constitució. Si hi ha una llibertat d'expressió, és gràcies a aquesta constitució. Si hi ha els mitjans de comunicació lliures, és gràcies a aquesta constitució. Si tenem dret de reunions gràcies a aquesta constitució. Si hi ha moltes coses que, que va fer aquesta constitució, ho van fer, el que normalment són menuns pares de la pàtria en què hi havia tots els signes polítics en aquell moment. Eh, Mireia, sí realment he sentit avui totes aquestes dades de, de la corrupció de l'educació de l'ensenyament que vostè ha dit però recordo que l'ensenyament depèn directament de la Generalitat, per tant si realment anem la cua de l'ensenyament a Catalunya, com ha dit aquesta enquesta és la Generalitat que s'ho de fer mirar no l'estat, això és una competència que ha passat i la senyora Senyor Casellas, eh, bé, nosaltres jo crec que aquí hem que rescatar precisament aquest esprit d'aquesta Constitució. Poder no la Constitució en si, però sí l'esprit d'aquesta Constitució que ens va portar a caminar tots junts. Vostè parla d'un estat federal, però clar recorda que posem que l'estat federal, per un... que hi ha més important en aquest món, que és Estats Units, té una Constitució que no ha mogut ni una coma de fa 300 anys, ni una coma. I és un estat federal, o no? Per tant, jo crec que, si mirem els estats federals, Anna, i el govern, bueno, lamentàvem la seva posició. Només recordar que fa 5 anys, com va fer 30 anys, vaig demanar a l'anterior alcalde que es fes un acte, el senyor Santi Vila va fer l'acte aquell, i realment, eh, bé, jo crec que el govern va recules, i en aquesta casa, en aquest cas també enyoro la, la, la no presència del senyor Santi Vila, perquè això era més comprensible i a més sí que sentia el, que era el sant sentiment de la major part d'aquesta població de Figueres, gràcies Molt uh, doncs el senyor Santi Vila no hi és, ara hi ha la Marta Felip i el grup de Convergència i Unió ha decidit aquesta posició passem a votació aquesta moció, doncs uh... sí, Perdó, s'ha de declarar l'urència prèviament i no sé si el senyor ha presentar una esmena o no? Ah. Doncs votaríem l'urgència d'aquesta moció, perquè si no ho celebrem ara ja se'ns acaba l'any i ja no podríem fer els 35. Per tant, apropiem aquesta urgència i passaríem a votar la moció. Vots a favor? pots en contra. Resultat, senyor secretari, són més 20 vots, tres afirmatius, 17 negatius i cap abstenció. Eh, li he demanat permís a la senyora alcaldessa per fer un comentari eh, a veure, les Constitucions no són alguna estàtic i eh, el fet de que ho siguin precisament és el que crea molts de problemes i vostè ha fet referència a la, Constitu a la Constitució dels Estats Units eh, el 1789 es va aprovar eh, la Constitució per als pares aquells de la pàtria i al cap de 3 anys introduïen la primera esmena en la Constitució dels Estats Units i al llarg dels successius anys i decenis han anat introduint successives esmenes en la Constitució dels Estats Units i això és el que la fa viua i el que permet que no es trenqui per totes les costures que és el problema que tenim en aquests moments en aquí. El fet de que sigui rígida i inamovible i que no es vulgui entendre que necessita un canvi radical és el que provoca que en aquests moments hi hagin posicions absolutament Eh, diferents eh, i que eh, hi hagi gent que entengui que ja no val aquesta constitució. Probablement eh, es tenia que haver estat suple, que dirien els francesos, eh, i àgil per poder eh, seguir el camí que es va seguir en els Estats Units i no estaríem en aquesta situació actual. Sí, senyal un fort. Només una cosa per acabar que, és molt significatiu el, el segon paràgraf de la moció que diu, en el moment de la seva redacció eh, necessitàvem superar i oblidar el passat. Però jo li dic que des del grup d'iniciativa no oblidem ni oblidarem. Passaríem a la següent moció d'urgència, també una que ja fou aportada pel grup municipal del Partit Popular i s'incorpora en aquest ple municipal relativa, a l'adequació dels reductors de velocitat a la ciutat de Figueres. Té la paraula la senyora Olmedo. Sí, gràcies. És una mica llarga, creu que és convenient que la llegeixi, o només els acords, o què li sembla? La pot llegir. La, la pot pot llegir. Llegir, eh? A veure, les qüestions relacionades amb la mobilitat urbana són dels que més ens amoïnen els nostres ciutadans com estem veient els últims mesos a Figueres. Aquesta moció pretén revisar el tema dels reductors de velocitat que s'estan aplicant a Figueres. Sabem que la majoria d'accidents es produeixen en vies urbanes i la majoria d'aquests impliquen avianants. Les causes principals són la velocitat inapropiada en aquella via en particular i la disminució de la del conductor en itineraris que es realitzen en freqüència. L'objectiu de qualsevol intervenció en aquest sentit ha de ser augmentar la seguretat i la comoditat en els desplaçaments, en definitiva, millorar la qualitat de, de la vida local. Els darrers anys, els ajuntaments han abusat de certs elements físics de reducció de velocitat, com són les esquenes d'ASA. Els resultats aconseguits són de doctora eficàcia en quant als objectius primordials perseguits molestant els conductors per l'asset de balancets i els veïns per al soroll produït. Els prejudicis que provoquen són evidents i coneguts per tothom. Fan danys els vehicles que passen, provoquen una reacció soltada en reducció de velocitat amb el risc de col·lissió que això implica. Són el causant d'embotellaments innecessàries, suposen greus inconvenients per les motos o per la circulació en bicicleta, que aquest Ajuntament diu que vol potenciar, i pels vehicles d'emergència o els autobusos de transport públic. El deficient de manteniment dels, car dels carrers en general agreuja els riscos que aquests reductors provoquen, fins i tot, en els uns casos, l'execució d'esquenes d'assa han servit per a derivar el trànsit cap a vies alternatives, més còmodes per, pervertint la finalitat original. En el cas concret de l'Ajuntament de Figueres, també s’ha construït passos de vianants de resalt en algunes cantonades, amb un èxit més que qüestionable. De manera general, les iniciatives ben intencionades de molts ajuntaments s'han fet sense tenir en compte les recomanacions del Servei General de Trànsit de la Generalitat de Catalunya i sense cap criteri ni visió global que respongui a exigències d'eficàcia i acceptabilitat. En molts casos, la incomoditat que comporten és inadmissible en un bon govern. Les dues qualitats que hauria de contenir tota acció municipal s'han desaprofitat altres alternatives disponibles al mercat i no s'ha respectat la prudència que la seva implantació exigeix però el més greu és que algunes intervencions aquestes mesures estan resultant més perilloses que útils. Els passos de Vienants de Resal mereixen capítol a part. Aquesta va ser una de les intervencions urbanístiques més celebrades d'aquest govern, i en reconeixem les bones intencions, però convidem el consistori a fer-ne autocrítica i prendre les actuacions necessàries perquè serveixin els fins, els fins pels quals varen ser invertits tant diners públics i deixin de ser un motiu de queixa constant de la ciutadania. Per tots aquests motius eh, proposem els lliüents acords elaborar un pla general de velocitat en criteris d'eficàcia que realment s'orienti a la seguretat vial i no es degui a preferències d'estètica urbanística, que s'estudi en rigor cada punt per tal de triar els tipus d'element reductor de la velocitat més idoni i que els assistents es facin substituir progressivament, tenir en consideració no només les esquenes d'Asa i els passos elevats de vianants, sinó també els coixins berlinesos les bandes rugoses i les marques de pintura transversals, així com l'inscripció a la calçada de pintogrames que convidin a la prudència i al respecte a la velocitat. Combinar elements físics amb element de vis òptic i auditiu sempre que sigui possible i aconsellable. Que tot això es faci en el marc d'uns criteris fonamentals i coherents a les vies que han de tenir límits de velocitat 50, 30 o 20 km hora. De forma urgent i prioritària, adaptar tots els actuals elements reductors existents a la normativa aplicable i les recomanacions d'SGT, d'Ossiers Tècnics de seguretat Viària, especialment els números 10 i 22. Eliminar totalment aquells reductors de velocitat que per diversos motius han deixat de ser útils o que suposen més un perill o una molèstia més que no pas una millora de la solitat i la fluidesa. Treure les esquenes d'asa de les vies en presència de camions pesants, rutes de transport públic o itineraris d'accés a serveis d'urgència. Canviar-los, si per coixins berlinesos més adequats en aquests casos. Senyalitzar en pintura tal com manen la recomanació en les esquenes d'asa, així com els altres redutors de velocitat. Que totes les implantacions estiguin il·luminades de nit. Que com a mesura complementària i imprescindible es prioritzi el manteniment de la pintura als passos de vianant i que es faci complint escrupolosament el requisit de contrast visual, blancor, resistència i antilliscament. Tercer, en quant als passos de vinants elevats, la tria de materials i les tècniques de, de, de col·locació emprades han de garantir la durabilitat de l'obra, l'adherència òptima pels usuaris, la visibilitat de les rampes i la bona recollida d'aigües pluvials. Els errors en aquest sentit són tristament visibles per tothom i reclamen modificacions serioses. La diversificació de materials hauria de garantir la percepció visual del dispositiu implantat, aspecte mal resol que provoca l'ensopegada de molts vienants amb els riscos que això comporta i que, no i que no entrarem a valorar. La rampa no ximeix que els passos de vienant de resalt han de ser senyalitzats en bandes blanques a la plataforma, que han, de, que han de desbordar 50 centímetres pels desnivells laterals. I, per últim, recordem que aquestes actuacions estan destinades a evitar accidents, que en cap cas permeten una deixadeixa de les obligacions com a govern municipal. I, conseqüentment, demanem que s'autoritzi l'alcaldia perquè realitzi els actes i gestions que calguin per l'execució dels acords anteriors. Bé, sí que voldria, si em permet una cosa, vull dir que ha sigut això molt llarg, la Junta de Portaveu s'ha parlat, vull dir que això comporta doncs un cos elevat. Sí que s'ha de dir que no és que s'hagi... de per exemple, hi ha algunes que s'han de, de canviar perquè estan molt malmeses, no?, com seria el de la carretera de Roses. Doncs que, bueno, que cal tenir-ho en compte i es podria fer alguna modificació d'aquest tipus, perquè aquestes de la carretera de Roses ja no estan en garantia. Això ho van preguntar en una comissió informativa, vaig preguntar al senyor Xaviro David, i va dir que no, que ja no estaven. Doncs, per tant, doncs, si s'ha de arreglar, es podrien estudiar altres, no? I després que altres, com he dit abans a la Junta de Portaveus, doncs no, no s'ajusten a la normativa que de fet és de trànsit a la Generalitat A eh? llavors cal, perquè és clar aquella que els hi hem dit que ara no, no tinc aquí apuntat al carrer però que va a doncs la plaça de l'Escorxador a la plaça del Gra és que aquella realment és que aquella no s'ajusta i per tant es tindria que revisar perquè la norma no, no ho permet no? o sigui, no és allò de dir bueno, és que aquí demanem nosaltres no unes despeses que no, sinó que es puguin anar modificant a còpia de que es vagin adequant o canviant. Molt bé En relació a aquesta moció, torn d'intervenció, en senyor Monfort. Bé, el vot d'iniciativa serà una, una abstenció. Uh, entenem que són els punts que proposa el PP són uns, uns punts bastant interessants i que i que tot i abstenir-nos sí que demanem al govern que se'ls llegeixi amb deteniment i que si creu que són interessants que, que els apliqui però la veritat és que clar, parla de tota una sèrie de coses que no, no ens atrevim a dir si s'han tingut o no s'han tingut en compte i, i parla de tota una sèrie de criteris que la veritat és que des del grup municipal ara mateix eh, desconeixem però en tot cas trobem, trobem interessants per tant el vot d'iniciativa serà una abstenció i demanem al govern que tingui la, boixó, la voluntat de llegir-s'ho i d'aplicar un cas que, que, és, que és necessari i interessant. Senyor Font, plau. Gràcies. El vot de la CUP també serà una abstenció. Estem, estem d'acord en general en el que és la línia política de en la moció, en la possibilitat d'elaborar un pla de velocitat el que passa és que entenem que hi ha tota una, una, una part extremadament tècnica que creiem que s'hauria de debatre més aviat en una comissió formativa, amb els tècnics d'urbanisme, en, en punt per punt el, el, el que es proposa. Sí que hauríem de fer un petit comentari que és... Em, nosaltres entenem que el, el que aquí s'esmenta dels avisos òptics, auditius i, per altra banda, que es parla de que les implantacions estiguin il·luminades, creiem que la, la nostra ciutat i, en general, el país ja està prou contaminat um, lumínicament i auditivament i nosaltres entendem que això s'ha de fer només quan, quan sigui imprescindible, en cas, quan es pugui evitar doncs que, que s'editi. Senyora Mata. Gràcies, senyora alcaldessa. El sentit del nostre vot eh, serà, serà positiu des del grup municipal d'Esquerra Republicana hem denunciat repetidament i darrerament doncs, el mal estat d'alguns reductors de velocitat com els que a Suara esmentava doncs, la senyora Almedo de, de la carretera de Roses però també penso que l'experiència dels darrers anys ens ha demostrat eh, que s'han fet unes quantes barbaritats del gènere doncs, muntar un reductor de velocitat que al cap de poques setmanes s'ha doncs, de desmuntar i això ha passat no fa molt de temps sinó fa relativament poc, poc temps o que contemporàneament es van instal·lant doncs, diferents tipus de reductors sense que ningú que massa dir l'explicació de per què en un llocs uns i en l'altre llocs altres. El resultat és que Figueres acaba sent una ciutat que no és amable ni pels conductors de quatre rodes ni pels de dues rodes ni pels vianants és una ciutat on has d'anar vigilant quan has de frenar, quan no te frenen al davant o quan no frenen a sobre. Per tant entenem doncs, que el que s'està fent aquí és demanar doncs, que s'hagi un estudi al voltant d'aquest doncs, tema que s'intentin implantar doncs, a, a uns reductors al màxim d'unànimes possibles amb la mesura de cada, de cada de cada situació, de cada, de cada via i que es vagi tendint doncs, a una regularització que, que ens afavoreixi a tots a vianants, a ciclistes, a motoristes i a, i a automobilistes d'una a ciutat més segura Sí, senyor Casellas Senyora Felip el, nostre, el sentit del nostre vot també serà eh, també serà positiu perquè realment hi ha hagut molta polèmica i pensem que moltes d'aquestes esquenes d'ASA per exemple aquella que hi ha allà prop de de les muragues que sempre en parlo s'haurien doncs, de retirar i verificar sí que en canvi el que té veure amb les plataformes elevades, anar les Cruïlles, per exemple del carrer Sant Llatge, amb el carrer Sant Antoni doncs creiem que han funcionat raonablement bé que s'haurien de millorar però en definitiva el que nosaltres demanem al govern és que es revisi aquesta, aquesta política i per això doncs, donarem també suport en aquesta, en aquesta moció però demanem que el govern s'ho per revisar-ho, potser no tot com diu la moció però amb una mica de calma intentant fer-ho bé Sí, eh, la posició del grup de Convergència i Unió la farà el regidor de Mobilitat. Senyor us plau. Gràcies, senyora presidenta. A veure, eh, el grup municipal de Convergència i Unió votarà en contra de la moció perquè les propostes d'aquesta moció s'estan duent a terme en els terminis i pels procediments ja establerts pel govern. I en aquest sentit, podem dir que reco que recolliim tot el seu contingut, però no podem aprovar-lo perquè estaríem provocant una sola passió sobre les petites actuacions que ja ja estem fent. Perquè allò que eh, a la seva moció vostès denominen com a Pla general de Velocitat ja està contemplat i recollit en dos documents prou importants, com és el Pla de Mobilitat Municipal, que recordo que va ser aprovat en el CIDE d'aquest ple en aquest any 2013, i en el Pla Local de Seguretat Viària, redactat i aprovat a l'any 2006. Perquè el Pla Local de Seguretat Viària ja disposa dels seus mecanismes de control per part de l'Ajuntament resultats que són traslladats a posteriori al Servei Català del Trànsit, i que aquest organisme recull, valora i referenda. Com vostès ja saben, el Servei Català del Trànsit ens ha concedit al seu document informe d'avaluació i actuació del pla una valoració altament positiva. En aquest sentit, si em permeten, vull llegir-les dues frases molt breus estretes d'aquest informe. Una diu, es pot afirmar, i està negreta, es pot afirmar que globalment s'han resolt les problemàtiques d'acidentalitat en els punts de concentració d'acidents. Més endavant diu, s'han executat actuacions en bona part dels punts i trams, i si bé no sempre eren les recomanades al pla, s'ha assolit una millora considerable. A ha millorat la situació pel que fa a l'àmbit de tot el municipi. No ho diu el govern municipal, ho diu el Servei Català del Trànsit. L'any 2006, l'Ajuntament de Figueres definia com un objectiu fonamental del Pla Local de Seguretat Viària pel període pel quatrieni del 2007 al 2010 una reducció del 25% del nombre d'accidents amb víctimes per l'any 2010. Respecte a les xifres obtingudes a l'any 2005. Doncs bé, al finalitzar el termini del pla al 2010, la s'havia reduït no en un 25%, en un 30.7%. I hi havia una reducció d'un 78.3% de les víctimes greus, això se doncs, amb es creix els objectius marcats. Però és que més existeix i està funcionant l'actualització del pla local de seguretat viària amb el repte d'assolir una reducció, és un repte molt ambiciós, ho sabem, repeteixo, d'assolir una reducció del 22% per l'any 2017 dels nivells d'assidentalitat del 2010. I de quina manera? De quina manera ho farem? Doncs millorant i o complementant les mides propostes a l'anterior pla implementant d'altres. En aquest sentit, vull enfatitzar sobre la intensificació de controls de campanyes preventives periòdiques i d'increment de les activitats anuals que es duen a terme a 15 centres escolars de la ciutat. I, i està en línia amb el que apuntava el senyor Caselles en la seva intervenció, continuar amb la construcció de més plataformes aquelles aquellles cruïlles estadísticament en major siniestralitat, ja que els resultats obtingut els resultats obtinguts ens empenyen a continuar amb aquesta coacció urbanística. Sí, seny. Almedo. Sí gràcies. Bé, senyor Gé Corà, perdoni que li digui, bueno, la meva emoció, vostè s'ha estès, ho ha fet molt bé, bueno, nosaltres ens basem en doncs, aquest informe del Servei General de Trànsit a la Generalitat de Catalunya. Tot el que vostè m'està dient, a veure, la, la moció en si el que volia doncs, bueno, és que adequéssim i que miressin sota doncs, aquests redutors que la meitat doncs, no s'ajusten ni a la normativa aquesta i que n'hi bueno, ha molts que, és que ja es tindrien que treure i que a de que es vagin arreglant perquè s'han d'arreglar, torno a repetir, com aquests de la carretera d'Arros, es busqui una altra alternativa tot això que vostè m'ha dit home, jo per dir-li que no hi he res tampoc seria no? el que han dit algun compan d'ells no? que poder que sí que ho tindrien que parlar amb una comissió informativa i amb un tècnic no? però jo crec que la meva moció vostè no m'ha entès bé o jo no m'he explicat bé no, no, la seva resposta no anava amb la moció que nosaltres hem presentat almenys jo ho he entès així eh? i em sap greu que la resposta també del, del, del grup de govern convergent sigui un no si res més no, podien haver dit, bueno, doncs ens estindrem, i farem una valoració, mirarem, aquests que diguem que no s'ajusten a la legalitat, però no perquè ho digui, sinó perquè us diu no?, aquest informe, doncs si res més no podien haver contestat, ens doncs ho, ho mirarem, us direm alguna cosa, però dic que no, la veritat és que, no sé, aclama el cel, no? Perquè, bueno, tots els veïns i totes les persones, bueno, no tots els veïns, tots els ciutadans de Figueres, que anem amb els cotxes i que van per tot arreu doncs, bueno, fan unes queixes la veritat és que, és que grans eh? gràcies Sí, senyor Llego, si vol replicar Gràcies, senyora presidenta a veure, és possible, senyor Olmedo que no entendre sigui bilateral perquè vostè té la sensació de que jo no l'he i jo tinc la sensació que vostè no m'he a mi perquè he començat dient que el contingut total de la, de, la, de la moció que vostès presenten es pot assumir tan és així que realment nosaltres ja ho tenim implementat, però és que nosaltres tenim una visió tinc la sensació que és diferent a la seva sobre el problema jo tinc la sensació, i m'equivoco si és en aquest sentit, davant-nos coses que vostès es fixen solament en un element d'aquells que van destinats a protegir el ciutadà a, a disminuir la sinistralitat les esquines dels retors de velocitat en són un, però no són els únics. I en aquest sentit, vostès mateixos, al seva moció, em presenten una frase que jo personalment i el grup també assumim totalment. I és en el punt u, en el 1.1, que diu, eh, referint als eh, elements que sorgint de substituir, i que els assistents es vagin substituint progressivament. En ells estem som conscients de que no tenim una, un, un, uns elements en quantitat i en qualitat perfecta, però intentem anar-los substituint a de que sigui possible. I, evidentment, la despesa irà prioritzada sobre aquells elements que estadísticament, que segons veiem nosaltres i segons la referenda el Servei Català del Trànsit, ens demostren que són més rendibles. Bé, hauríem de passar la, a la votació l'urgència, per unanimitat passaríem a la votació de la moció, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Resultats, senyor secretari. S'han més 20 vots, 6 adormatius, 11 negatius i 3 abstencions. Passaríem a una quarta moció d'urgència, la presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya en defensa de la ràdio i televisió valenciana. Té la paraula la portaveu del grup municipal d'Esquerra, la senyora Mireia Mata. Gràcies senyora alcaldessa. Eh, senyor secretari, si m'ho permet, faria just a l'inici de l'exposició una esmena de veu on te substituiria l'expressió des d'Esquerra Republicana a eh, dir des de l'Ajuntament de Figueres. Sí? El dia vale, perfecte, gràcies. Volem manifestar el nostre rebuig total i absolut a la decisió anunciada pel govern valencià de tancar la ràdio televisió valenciana. El tancament de la ràdio-televisió pública valenciana és un atac al pluralisme informatiu contra una televisió pública de qualitat que es va crear l'any 1989 amb l'objectiu de garantir el dret a la informació com a vehicle de difusió i promoció del valencià i com a element de vertebració territorial per al País Valencià. Amb el seu tancament, la societat valenciana es queda sense cap mitjà públic en la nostra llengua, ja que el govern valencià també s'ha encarregat de censurar les emissions de l'altra cadena que operava en la nostra llengua al País Valencià, TV3. La crisi del servei públic audiovisual és de gestió pública Política, clarament induïda eh, amb la finalitat d'ensorrar el gran mitjà comunicativament democratitzador, en benefici econòmic i polític del sector privat a fi als partits del govern de, dels governs de torn. Cal no oblidar que la responsabilitat de l'actual estat de fallida de Ràdio Televisió Valenciana és única i exclusivament dels successius governs del PP, que l'han gestionat d'una manera ruïnosa a través dels directors generals que han anat nomenant el seu gust i que han introduït comissaris polítics per manipulació de la informació queixia de Ràdio Televisió Valenciana al seu gust, provocant que la major part de la societat valenciana deixarà de sentir-se representada per un mitjà de comunicació que és seu. Sense uns serveis públics de mitjans de comunicació plurals, de qualitat independent, rigorosos, professionals i al servei de la ciutadania, no hi haurà ni benestar informatiu o comunicatiu ni qualitat democràtica. El govern popular valencià hauria de catar la sentència i remetre els treballadors i treballadores de ràdio televisió valenciana acomiadats. Recordar que la normalitat de l'Ero està basada en la falta de crisi d'afectació i en la manipulació de les llistes d'afectats per tal d'acomiadar els treballadors per motius d'afiliació i proximitat política. Per acabar, manifestar el nostre suport als treballadors i treballadores de Ràdio i Televisió Valenciana i encoratjar-los a continuar lluitant per la defensa dels seus mitjans de comunicació públics. Per tot això, ha eh, exposat anteriorment, el ple de l'Ajuntament de Figuera pren els següents acords. Primer, manifestar el més ferm rebuig de l'Ajuntament de Figueres el tancament de Ràdio i Televisió Valenciana per la majoria absoluta del PP a les Corts Valencianes. Segons, instar el, govern, segon, instar el govern de la Generalitat Valenciana i el president de la Generalitat, Alberto Fabra, a la negociació de les parts per a trobar una sortida negociada per al manteniment de ràdio televisió valenciana. Tercer, exigir que la nova, la nova ràdio televisió valenciana sigui allò per al que va ser cre, creada, una veritable televisió pública, independent, plural i en valencià. Quart, exigir la retirada del decret llei pel qual es nomenen el director general i els membres del Consell d'Administració saltant-se a les Corts Valencianes, Cinquè, en el cas de que l'actual govern valenciano tingui la voluntat de mantenir ràdio-televisió valenciana, exigir la dimissió i convocatòria de direccions a les Corts Valencianes per deixar pas a un nou govern que sí que mantingui una institució de tots els valencians i valencianes. I sisè, notificar aquests acords a la presidència de les Corts Valencianes i a la presidència de la Generalitat Valenciana, al comitè dels treballadors i els seus representants. Torn intervencions. Senyor Borrego. Gràcies, senyora presidenta. Eh, nostre grup ho tenim en compte, com no sé d'una altra manera, només he que, bé, de, de coses, crec que aquí eh, tots els grups que estem aquí, crec que respetem el resultat de les eleccions, l'àmbit que siguin. Eh, la, la comunitat valenciana va haver-hi les eleccions que va donar la major absoluta del Partit Popular i, per tant, per eh, hem de respectar aquesta, aquesta decisió i aquí no som ningú que està per demanar que es convoquin eleccions de, de nou. Eh, la prioritat, com sempre ha dit el president de la Generalitat de Valenciana, el senyor Alberto Fabra, és la garantia dels serveis bàsics i el servei i la seva administració no pot afrontar els 40 milions d'euros a l'any que suposaria l'admissió d'aquests 2.000 treballadors. I per això es va propiciar aquesta era perquè l'estructura que tenia no se la podien permetre-hi, però aconseguia una estructura encordant el que volien que fos l'administració. Té que ser més ajustada, més pressupost i prioritzar els serveis bàsics als ciutadans. I crec que aquest grup fa seva les, la, la intervenció que els fer el president Fabra. No podem tancar un hospital ni podem tancar una escola per mantenir una televisió de una comunitat. Gràcies. Sí, senyora Mata. Sí, jo amb una cosa sí que li hauria de donar la raó, senyor Barrego. Uh, a mi no, no deixa de, de, de sorprendre'm, vaja, no surto de doncs, de, que, de que el País Valencià doncs, reiteradament es vagi votant al PP uh, per la majoria que tenen, i és cert que hem de respectar la democràcia. Però aquí hi ha un punt que jo crec que vostès haurien de tenir en consideració, vostès que són doncs, tan devotament uh, seguidors doncs, el que són les lleis, i és que aquesta televisió s'ha tancat infringint una llei l'ERO ha estat desqualificat judicialment. Per tant, aquí el que demanaríem seria que el, que el govern valencià doncs, complís la llei i si vol despèn de la ràdio i televisió eh, que ho faci després de complir eh, tot el que els, els jutges els estan indicant que hagin, que hagin de fer. Per tant, estem parlant d'un tancament il·legal i pensem que aquí fa una il·legalitat segurament no hauria de poder respondre doncs, amb una dimissió eh, i tornant a presentar-se en unes eleccions. Vostès mateixos a vegades o, o tot sovint ho fan. Hi ha alguna altra intervenció d'algun grup? En aquest cas, la, la posició del grup de, de Convertència i Unió serà votar a favor d'aquesta moció. Suscrivint el, el seu contingut i realment eh, sí que entenem que s'han de respectar les majories absolutes, però no compartim els argumentaris de la necessitat de, de, de, de tancar una ràdio-televisió que costa 40 milions d'euros de readmissió per no tancar hospitals escoles quan s'estan fent campionats de Fórmula 1 que costen 117 milions d'euros cada any vull dir, aquests eh, arguments vull dir, són més un pretexte per no admetre determinades situacions que no realment uns arguments reals passaríem a la votació si no cap més intervenció doncs votem l'urgència per unanimitat i votem la moció Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Resultat, senyor secretari. S'han a més 20 vot, 17 afirmatius, 3 negatius i cap abstenció. Seríem a una última moció d'urgència, que és la presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya en relació a l'increment de la pobresa energètica i per tal de garantir l'accés als consums energètics mínims vitals a la ciutadania. Té la paraula el portaveu del grup municipal d'iniciativa, el senyor Xavier Montfort. Sí, me saltaré la, la part explicativa. De fet, amb el, amb el títol de la moció n'hi ha prou. És per garantir l'accés als consums energètics mínims vitals a la ciutadania. I després d'una de, explicació, els punts, a, els punts a votar són els següents. Uh, primer, reforçar l'atenció municipal al consumidor energètic amb insuficiència de recursos per tal d'ampliar l'assessorament sobre possibles mesures d'estalvi i eficiència energètica a la seva llar a l'hora de fer un seguiment quantitatiu i qualitatiu sobre la situació de pobresa energètica a la nostra ciutat i la seva evolució. Segon, negociar amb les companyies energètiques que operen a la nostra ciutat possibles solucions davant els impagaments de les famílies, mancades de recursos mínims per tal d'evitar el tall de subministrament i poder garantir l'accés als consums mínims. Tercer, sol·licitar a les companyies energètiques que operen a la nostra ciutat una moratòria en els talls de subministrament a llars en influència de recursos durant els mesos d'hiverns i fins que s'acabi el fred, apel·lant a la responsabilitat social corporativa que les empreses han de demostrar en situacions d'emergència social com la que estem patint molts ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. Quart, Sol·licitar a les companyies subministradores i comercialitzadores d'electricitat i gas que operen a la nostra ciutat que respectin escrupolosament la normativa vigent respecte als processos de tramitació i execució de talls de subministrament. Cinquè, sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que de manera immediata i com va aprovar el Parlament de Catalunya el 7 de novembre del 2013, elabori un pla de xoc contra la pobresa energètica que tingui com a principal objectiu garantir el dret ciutadà als subministraments bàsics de la IAR, establint acords amb, company amb companyies energètiques que operen a Catalunya per tal de determinar un sistema públic de tarifes socials reduïdes per a col·lectius amb insuficiència de recursos, així com protocols de prevenció de detalls de subministrament en col·laboració amb serveis socials municipals i, en cas que es produeixin, la gratuïtat del servei de reconexió. Sisè, sol·licitar a l'Estat espanyol la congelació de les tarifes energètiques per l'any 2014 i que reguli normativament l'establiment de tarifes especials reduïdes de serveis energètics, electricitat i gas, per a col·lectius amb insuficiència de recursos, així com l'establiment de la normativa i els protocols necessaris per tal que no es produeixin talls de subministrament a famílies amb insuficiència de recursos. 7è comunicar els anteriors acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l'Estat espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés i el Senat, a les companyies de distribució i comercialització energètica que operen al nostre municipi i als agents econòmics i socials de la ciutat. Sí, torn d'intervenció, el Font. Gràcies. El vot de la CUP serà afirmatiu i entenem que en temes de, de política energètica, més enllà del, del que proposa aquesta moció de garantir el, el consum mínim vital doncs, per tots els ciutadans, com a ciutat tenim bastant, bastant de camí a recórrer. Fa fa uns dies va ser notícia que la ciutat de Rubí de la qual crec que podem podem aprendre bastant tot i no estar en projectes im màgins i no fer algunes de les coses que fem aquí. doncs, doncs té una política molt, molt coherent pel que fa a, a temes energètics ja només consumeixen l'Ajuntament només consumeix energia provinent de, de fonts renovables i ara havien fet una una auditoria en les, a les cases on hi havia risc eh, risc social per tal de, de mirar quins problemes tenien d'excessiu de, consum i com, com podien fer baixar les factures a aquestes famílies mm, doncs votarem a favor però també entenem doncs, que, que com ajuntament tenim bastant a córrer en aquest camp Sí, Una altra intervenció per part d'algun grup el grup municipal de Convergència i Unió la, senyora, la regidora Dolors Pujol Gràcies, sí, senyora, oh, ah, senyora Almedo. Bé, el grup popular farà una extensió, sí qui estem d'acord amb alguns punts, però, eh, bueno, llavors també hem mirat que aquí es va fer, aquí Girona, s'ha fet també, s'ha constituït una taula municipal sobre la progrésia energètica i pensem que aquí també podrien doncs, seguir aquest model de Girona, no? Que és una qüestió poder més d'àmbit de, de serveis socials i, bueno, i... Poder, seria més fàcil no? tot i que ja dic eh, que alguns punts estaríem d'acord però bueno, creguem que és millor doncs, seguir aquest model just en relació a aquest àmbit de serveis socials la, la posició de Convergència i Unió l'explicarà la regidora Dolors Pujol explicant quines accions concretes s'estan fent en aquest terme gràcies senyora alcaldessa nosaltres, el grup de Convergència i Unió, votarem a favor de la moció perquè pensem que les companyies elèctriques i de gas haurien de ser més sensibles amb la situació que es viu a tot arreu. Hi ha molta gent ara actualment que no, no disposa dels cèntims per poder pagar les factures de gas i llum i totes les necessitats bàsiques dels, de les cases. I per tant, eh, sí que estem d'acord en que de, les companyies haurien de ser de no pujar les Això quotes i ser més sensibles amb la gent que no pot pagar. Des de l'Ajuntament, sí que és veritat que potser, doncs, com deia el senyor Font, es podríem fer més coses, però des de serveis socials, amb quantitats eh, no exactes, però estem ara mateix eh, tenint uns 5.000 euros de, ajudant la gent a pagar el llum, uns tants pagant eh, gas el pressupost de l'any que ve tindrà un increment del 20% en temes socials però tot i això si les companyies es fessin càrrec de eh, o, no pagar, o no cobrar els rebuts que la gent que no pot fer-los uns, uns uh, plaçaments eh, tenir una mica més de sensibilitat jo crec que seria millor per a tots. Bé, passaríem a la votació de l'urgència per unanimitat i la votació de la moció. Vots a favor? Abstencions? Resultat, senyor secretari? S'han de més 20 vots, 17 afirmatius, cap negatiu i 3 abstencions. Molt bé, doncs faríem una pausa de 5 minuts abans de passar el torn de, de prems i preguntes.